Проте ситуація, до якої чудово прилаштувався Сигал, раптом почала мінятися. Після захоплення Києва у вересні 1941 року німці вирішили відкинути проукраїнські загравання і показали справжнє обличчя окупанта. Провівши спершу масові арешти бандерівців, Уже в листопаді німці оголосили про необхідність розпуску Полійської Січі та заміни української адміністрації Волевську на німецьку. Зважаючи на це, 16 листопада відбулося засідання Ради старшин Полійської Січі, на якому отаман Тарас Бульба оголосив про її розформування. В обговоренні, котре передувало рішенню, Участь узяв і Сегал, який заявив, що повністю поділяє думку отамана Бульби про розпуск відділу і підкреслює, що хоча січовики розділяються, але духовно вони будуть представляти єдине ціло. І на кожен поклик рідної вітчизни кожен з нас буде знати своє місце. Кінець цитати. Через два дні після ліквідації формування Рада старшин знову змушена була зібратися. Ініціатором виступив сотник Сиголенко, який повідомив колегам, що до Олевська прибув капітан СС Гічке, який вимагав, щоб Поліська Січ узяла участь у розстрілі місцевих євреїв. У відповідь на таку пропозицію він заявив німецькому коменданту що наш відділ уже розпущений, і тому ми не маємо права давати козакам таких наказів. І, по-друге, наші люди будуть зібрані для боротьби з озброєним ворогом як вояки, а не для знищення беззбройних жінок, старих калік та дітей». Кінець цитати. Така відповідь старшини Поліської Січі неабияк розгнівила капітана – адже він не привіз із Житомира своїх людей, розраховуючи на місцеву допомогу. Після сварок та погроз капітан Гічке насильно мобілізував для екзекуції над євреями двох старшин і 60 демобілізованих козаків, які 19 листопада 1941 року мають розстріляти 535 євреїв «Не залишиш ви жодної живої душі». Кінець цитати. На завершення засідання Рада постановила, що засуджує цей факт як ганебне явище. Чи брав Хаєм Сигал участь у цьому розстрілі, із документів не зрозуміло. Натомість у його кримінальній справі знаходимо свідчення про порятунок ним від розстрілу двох єврейок. Віри Рейблад працювала складачкою в газеті Гайдамака та її сестри. Але вже незабаром для Сегала важливішим стане власний порятунок і пристосування до нової ситуації, а не захист своїх одноплемінників. Більше того, участь в їхньому знищенні стане передумовою адаптації до нових умов. Тим часом, Тарас Боровець не збирався припиняти бурхливої діяльності після розпуску Поліської Січі, а тому роздав усім воякам посвідчення про їхню службу з тим, що, можливо, ще збере їх знову. Зі своїм ад'ютантом Отаман мав відвертішу розмову. «Раз німці, – заявив він Сигалу, – не виконали своєї обіцянки, – то я перейду у підпілля. Якщо я потім потребуватиму тебе, ти підеш до мене». Кінець цитати. Ствердна відповідь Сотника Сеголенка була брехнею. Він не збирався йти в підпілля і боротися проти німців. Надто ризиковано. Він уже кілька тижнів був у партизанах. І таке життя не для нього. Боровець перестав бути владою, а тому став нецікавим для Сигала. Тепер йому потрібні були німці, і він знав, що може стати їм у пригоді. Йому знову треба було перевтілитися і зіграти найпотворнішу роль у своєму житті. І Хайм Сигал був готовий до цього. Комендант поліції Кирило Сеголенко. Завершувався 1941 рік. Для мільйонів людей, репресованих нацистами або комуністами, це був один із найтрагічніших років у їхньому житті. Для Хайма Сегала – один із найнесподіваніших. За цей короткий період йому довелося бути і міліціонером, і партизаном у загоні НКВД, і полоненим, і перекладачем, і сотником Поліської Січі. Швидкий злет, який йому забезпечила служба отамана Тараса Бульби, різко обірвався з розпуском німцями загонів останнього. Тож до полковника чи генерала Хаєм дослужитися не встиг. Щоб забезпечити свою сім'ю, він у грудні 1941 року повернувся на роботу перекладача. Спочатку виконував ці обов'язки в українській поліції – а згодом у німецькій жандармерії. Проте затримка в кар'єрі Сегала пов'язана з докорінною зміною політичної ситуації і була тимчасовою.